Protože vejška a pobyt ve vyšších nadmorských vejškách se řeší ve sportu už od roku 68, to znamená, si to dobře počítám, 50 let, takže já osobně se domnívám, že v zásadě je to nějakým způsobem z pohledu toho tréninku a plánování vyřešeno i když na druhou stranu je to obrovský téma pro všechny vědce, vědátory, ústavy, čiže se na tom dá pořád něco vymýšlet a zkoumat, ale ne z hlediska nějakého toho praktického využití, ale spíš z hlediska toho, co se tam ještě nevyzkoumalo, co by se dalo přesněji změřit a nějakým způsobem pro to budoucno ovlivnit ty nějaké detaily, ty vysokohorské přípravy, ale jinak jako za tu dobu už se to vyřešilo asi téměř vše. S tím, že ale pořád kvůli tomu, že se to pořád nějakým způsobem přetřásá, především ze strany těch vědátorů, tak trenéři to potom berou jako to ne největší možné řešení, když je potřeba něco vylepšit. Takže Závěrák pojedeme do vejšky a vyhrajeme olympiádu nebo aspoň si uděláme osobní rekord. Samozřejmě má to ještě tu druhou stranu, protože, nevím, tady jsme možná taky našli někoho, kdo do té vejšky jel před olympiádou nebo mistrovstvím světa. A zcela se to nepovedlo, takže to je potom ta druhá, druhá stránka věci. A Podle, podle mých zkušeností, protože už se motám kolem vejšky téměř, co se to zkoumá od roku 90, tak nejpodstatnější je asi plánování toho, co vlastně chcete dělat. Protože když chcete do vejšky, tak to není o tom, že jedu do vejšky, ale musím si říct, co chci dělat a proč to chci dělat do vejšky. A pak už je to všechno hrozně jednoduché, protože. Udědu do bejšky jednou za rok, chci zalížovat uh, nějakou vhodnou dobu a je to celkem jedno, není na potřeba na tom nic vymýšlet, přemýšlet, jenom když jedete lovině, do livině v prosinci, tak je dobrý mít s sebou rukavice, což zase není takovým velkým pravidlem a tak podobně. Takže tam nemá cenu něco vymýšlet, domejšlet, protože jestli to děláte ve špindlu nebo na mísečkách nebo někde jinde, není to problém, to znamená, je to jenom otázka toho si to naplánovat, dostat na to peníze, je tam a přijet zpátky, protože v tom přípravném období nějakým to s váma nebo s těma sportovcema nic neudělá. Když se potom rozhodnete, že tu vešku chcete použít k nějakému účelu rozvoje speciální přípravy, a opakovaně do té vejšky je, no tak pak už je potřeba se nad tím zamyslet zase z pohledu toho, co vám to má přinést. Jestli teda chcete využít jenom nějaký ten fyziologický efekt, anebo jestli je to pro vás hlavní nástroj, protože lyžaři dneska bez té vejšky asi by na mistrovství světa nemohli, protože nich není nikde, kromě zásobníků v Novém městě na Moravě, ale tam je skovaný. Takže tam už to musí mít nějakou logiku, co od toho očekáváte a podle toho to naplánovat. No a pak je to nejtěžší, to znamená to využití pro nějakou závěrečnou přípravu, protože tam už to hrozí tím, že když se to nepovede, tak víceméně celý ten efekt nějaký celoroční přípravy přijde vniveč. Takže pokud jde o nějaký ten krátkodobý pobyt, žádný velký plánování, zimní letní sporty, jedete do livině, nebo do špindlu. <kly> nebo můžete v tom přípravném období rozvíjet i nějakou speciální trénovanost, ale většinou je to v té formě nějaký doplňkový. Když jde o ty opakované pobyty, no tak tam už musíte zvážit nějakou tu návaznost na ten roční plán. Vzhledem udržení nějakého adaptačního efektu, k tomu se potom dostaneme k nějaký tý Teoretické podpoře tady těch mých úvodních informací. Samozřejmě trenéři plánovači, který já mám nejradši. Včera u mě zrovna byl trenér plavání, který přines dvouletý plán do Olympijského závodu v Kně Femanový, což je jedna z mála těch plaveckých nadějí. A víceméně to plní nějakým způsobem to, že od toho vrcholu plánujete zpátky, zohledníte ty akce v průběhu toho období. A pak už je to zase jenom otázka dílky, vejšky, podle toho, co od toho očekáváte. A když to vám z té závěreční přípravy, tak je to v podstatě to samý. Ale tam už je to otázka toho dlouhodobého plánování a otázka toho, že si naplánujete nějaký ten tříletý plán nebo dvouletý, což v případě toho plavání teď je dvouletý, biatloni, to v tuhle chvíli mají čtyřletý. A jde hlavně o to, že ten plán v tom prvním roce nějakým způsobem zkoušíte. V dalším roce to, co se nepovedlo nebo co se vám zdálo, že by mohlo být jiný. Tak skorigujete podle zás výsledků v té přípravě i samozřejmě toho výkonnostního cíle, jestli ho splníte nebo nesplníte. No a třetí rok už v podstatě toho moc, moc neměníte s tím, že děláte ten ověřený model pro tu cílovou soutěž Mistrovství světa olympijské hry nebo. U mládežníků nějaký 23. mistrovství, tak jak to třeba měli, měli udělaný tříletý cyklus. Biatlonisti směrem k Olympiádě, můžeme si myslet, jestli se to povedlo nebo nepovedlo. Dvě medaile tam byly, tak asi se to povedlo. A to je z hlediska toho plánování v podstatě vše, to znamená, musím vědět, co chci, proč to chci dělat. A co tam, co tam chci dělat? Jako, takže já pod tím plánováním nechápu to, že si to namalujete do ročního plánu, že od 12. do 25. února někam pojedete, ale že v tom plánu už budete mít, co tam budete chtít dělat z hlediska rozvoje, to znamená, co budete dělat předtím, co budete dělat tam, co budete dělat potom. Když se vezmu plavání, tady jsem strávil rok ve vejišce teďko tak prostě katastrofa v tom, že jsou 14 dní v Liviňu a jeden trenér si potom s oddílem tady ty lidi z toho Liviňa veme na nakem, na, na, na, na den a tam je do Jo, protože mu chybí ta návaznost před vejškou, ve vejšce a po vejšce, což jsou teda takový ty ne, ne, největší chybičky, protože eh, tohle vlastně vám dává tu možnost ověřit si, ten model té přípravy v nějakém období, protože to máte naplánovaný, to jste udělali předtím, víte, jak ty lidi vypadali, pak je vidíte v té vejce a v té chvíli, kdy se vrátíte a podle toho si můžete říct, co uděláte nebo neuděláte, jaký testy zvolíte po tom skončení a podobně. <kly> <kly> Nevím, co už tady dneska proběhlo nebo neproběhlo, takže možná se budu v něčem opakovat, ale obecně teda nadmorská vejška Pro nějakou tu přípravu se uvažuje o 1300 metrů. Když chcete trénovat, tak je ideální těch 1700 až 2000, kde můžete trénovat v podstatě všechno. Nějaká hranice těch všech středisek, kde se dá něco dělat, kromě, nevím, čeho, no, svých, tak je těch 2400. No a pak je otázka nějakého toho využití toho. Fyziologického dopadu, kde můžete jít zase zhruba do 3000, protože v našem okolí, kromě těch třítisícovek, už se toho moc nenajde, kde byste mohli pobývat. Vychází se z toho, že vytrvalostní výkon maximální nebo na 100% úrovni můžete realizovat jenom u moře, kde jsou nějaké ideální podmínky, jak se ta vejška zvyšuje tak ty podmínky se samozřejmě zhoršují, protože vám i co bytrenérům nějakým způsobem dochází. Dovolil bych se zmínit to, že Česko, Slovensko je v té vysokohorské přípravě asi, asi velmoc, protože když se vrátíme do historie, tak už v roce 88 máme zlatou medaili z Vejšky, kdy skupina z Banské bystrice měla nějaký model přípravy který v podstatě byl třístupňový. Většinou měli i nějaký dva stupně v každém tom třítýdenním bloku. To znamená, když to bylo 1700 metrů, tak to měli nějakých 1200, 1500, 1700. To Totež potom v těch tři tisících. Opakovali to po dvou měsících. V té době prostě zásluha hlavně Benčíka, že to všechno dokázal zorganizovat, naplánovat, realizovat. Finále těch aktivit bylo dvakrát Mexiko, zhruba ve třech 500 metrech trénovali a z té vejšky jezdili v podstatě na světové poháry a na olympiádu, kde teda pribylinec tu medaili udělal. V té době už teda existovalo naše slovutné pracoviště s jiným názvem a kolega, který už mezi náma není, tak to mapoval, ovšem byly to pionířské doby, takže ty možnosti toho mapování byly velice malý. Teď myslím z hlediska monitorování fyziologických funkcí, biochemie a podobně. Tehdy se tepovka dala měřit akorát telemetrií, biochemie dělat v Mexiku, se tam toho moc nedalo dovést. Takže ty informace z toho máme u nás, kdyby měl někdo Evidentní zájem se vzdělat v historii nebo napsat nějaký historický materiály, tak to u nás je. Postupně se to potom vylepšovalo z důvodu toho, že to lyžování a bijatlo dneska bez vejšky je ztracený, ale nebo už i bylo. Tady kožíček nám to může potvrdit, že kromě Ravštajnu toho sněhu nikde moc nebylo na ten první sníh a potom někam na sebe domrazu. takže, tam to bylo běžné, že se v těch vejškách ty lidi pohybovaly a částečně tedy nějakou empírii a částečně nějaký, nějaká pomoc v té oblasti biochemie už, už fungovala. Navíc k tomu přistoupilo to, jak ten sníh ubejvá, i to, že se ty soutěže vlastní posunuly do vejšky. Takže psal klejt i a to bylo nějakých 1700 v tom Turecku. Už se závodilo níž, než se spalo, protože Biathlon už tam nemohl závodit v té vejsce, kde to bylo. A totéž na to mistrovství světé juniorů v Turecku. No a když se přesuneme k konkrétním sportovcům, tak už i Katka, která je tamhle na obrázku před Atlantou, byla na kole, tak byly na Bernína Pase. Standa Freehauf tam měl z toho šoky, protože tam byli v červnu a tam byl sníh ještě Závodníci vždycky odjeli dolů do mořice a on tam seděl někde na sluníčku, na sněhu. A přes celklejt už se rozběhla asi první kompletní vysokohorská příprava, protože pro katku se dové Ameriky stán a komora, takže ve stánu spala a měla komoru, kde bylo běhátko a kolo. Takže nějakým způsobem vlastně se tím eliminovalo na tom zadově to, že víceméně mezi tím se nějakým způsobem pohybovala v té normální vejšce, která je, je na zadově. Mělo už to nějakou tu biochemickou podporu, protože jsem tam byl já s křížem z Olympu, taky už dneska není mezi náma Olda kříž. Takže tam už toho monitoringu bylo víc, takže těch dat máme samozřejmě taky víc a nějakým způsobem to na to všechno Dál navazuje, na, na Turíno už vedle Katky se nějakým způsobem do toho zapojil Petrásek s Bauerem, jezdili jsme do sestrie, což je, si se nepletu nějakých 2200 nad tím, kde jsme bydleli a s Lukášem trénovali a Katka byla v Mořici, no a ližaři, nevím jestli tam kožíšek je, není tam veď, <laughs> Tak absolvovali všechny možné přípravy ve jižce, počínaje na stálem 3000 metrů na Valsenále, Si se nepletu, jsme tam byli dvakrát. Byl Mekén, Siser Alm 2000, Pasotonále, kde byla opakovaně dlouhá příprava, a pasolova Zé, kde se dokonce z toho i závodilo na mistrovství světa. Takže se spalo nahoře absolvovala se tam dlouhá příprava a jezdilo se dolů do Valdy Fijeme závodit. Říkám to tady hlavně proto, abyste ne, ne, nescháněli informace jenom na internetu nebo od vědců a rozhlédli se po svých spolupracujících trenérech, protože od těch většinou dostanete ty informace Myslím si, že většinou ty dobrý, že vás nepodrazejí tím, že vám neřeknu, jak to bylo báječný a že to báječný nebylo, že to dopadlo blbě. Takže ty lidi, lidi tady jsou a když teda si něco vymyslíte, tak je dobrý se nějakým způsobem obrátit na ně. Samozřejmě všichni vám všechno neřeknou, v objatlonu vám neřeknu nic ani já, protože prostě je to know-how, který nešíříme. Ale je to to samé. Ten biatlon se pohybuje zase v těch závodech 17-18. Taky bylo na velmekenu, ke kterému se ještě dostaneme. A trošku se zastavím u toho, co ten biatlon má dneska k dispozici, protože v Jablonci je hypoxický systém, kde si můžete vytvořit, co chcete, z hlediska vejšky, když ne, co chcete. Dá se tam vytvořit hypoxie pro 2500 metrů plus 500 metrů výšky, co je jablonec. Takže vlastně si tam můžete e, udělat výšku do 3000 metrů. Tím se eliminují nedostatky, které jsou ve stanu, protože z toho stanu musíte výjít na trénink. A aby se to úplně eliminovalo, tak je tam koberec 4,5x4 metry, na který můžou všichni běhat, jezdit na kole, případně i na motorce, má to 50 km rychlost. Případně si tam přivez cokoliv dalšího, veslovací trenažer, granulistický trenažer, protože je to hypoxie v ubytování, ve společence, v posilovně a na tom, tom běháku, kde okolo je plno místa. Takže to je takový, samozřejmě ideální řešení z pohledu toho, že nemusíte nikam jezdit. Samozřejmě ta investice něco stojí, ale pak už ten provoz víceméně je bezproblémovej. V téhle chvíli se tam teda v normální výšce testují ryžeři běžci, to tak. <laughs> Takže je tam právě možnost testovat nějakým způsobem typický parametry, nejen jako běžný. A je to, je to systém, který dává právě možnost i pro větší skupiny lidí, z hlediska hlavně mládežníků, juniorů, realizovat vysokohorskou přípravu bez nějakých velkých nákladů. Můžete si tam najet, tak jak jsem to říkal, u toho venčíka. Tři dní 1500 metrů, 3 dny 2000 metrů, 3 dny 2500, aby se to hezky, hezky stupňovalo a můžete si to všechno kontrolovat. Ty jsou tak daleko, že mají vlastně téměř kompletní vybavení i pro biochemii ode mě nebo svoje pro mě. <laughs> Takže jsou schopný i ten průběh té hypoxie a tohle všechno monitorovat. Takže to je takovej nějaký sen, který, nevím jestli tady někdo ještě z toho je, jsme chtěli před deseti lety budovat v Arachově, nebo je to tak dlouho, ne? Tehdy ministerstvo školství dospělo k tomu, že je to chyba. No, mohlo to být na dukle v chatě. Takže to je, to je jedna z těch e, možností, hlavně pro ty zimní sporty, ale i letní sporty. Zase Vence Chalupa už toho pamatuje hrozně moc, tak to je jeden z prvních spáčů ve stanu. Stan měl garáže, ho manželka vyhnala a spal v tom, jako v rámci přípravy i před předmistrstvím světa. Než začali ve Slaři jezdit do Mořice a do Livině, protože v tom Livinu se nějak dlouho nesmělo na tom Rybníce veslovat, nebo s tím byly problémy, ale tady někdo veslování? <laughs> Takže ve Slaři a konkrétně synek si myslím, je v Livinu jako doma, na kole, na ližích, na lodi. Včetně, včetně toho, že tam veslování několikrát mělo i závěrečnou přípravu. Takže zase si myslím na komunikaci kolem toho. Dobrá, dobrá skupina, s kterou to můžete konzultovat. No a samozřejmě kanoisti to je to samé, taky, taky mají s vejškou zkušenosti. Mirka Knapková absolvovala dvouma vašimi veslařima. Lehkovážníci, vetešníci, taky 3000 metrů, 2000 metrů, taky spala ve stanu. Takže taky tam ty zkušenosti jsou? No a i plavci, který většinou závodějí někde u moře nebo 150 metrů ve vejšce, tak jezdějí do vejšky. Kdo jste byli na tom Belmekenu, tak víte, že tam je bazén, sice bulharský, ale je. Byli i na Šnálstálu opakovaně. Já jsem byl. Schodcovou před Olympiádou v Londýně v Arménii, v bývalém olympijském středisku Sovětského svazu, taky kromě bazénu tam všechno spadlo, ale je to tam. A teď tedy 10 měsíců měli ty plavci víceméně systém vysokohorských přípravy, který končil v červnu. Takže i to plavání zase to pro ně není tak neobvyklé, protože kam jsme přijeli, tak. Vzhledem k tomu, že u toho byl italský trenér, tak jednak jsme nějaké ty zprávy z toho měli a hlavně všude jsme se s těma Italama potkali, protože pro ně je to normální, že jezdí třeba do toho Livinia. V Liviňu je Olympijská 25, respektive má parametry na závodní, a teď tam staví dokonce 50. Takže říkám to spíš pro to potvrzení toho faktu, že ta vejška k něčemu určitě je i tím selským rozumem. Na tom šnál stálu jsem se několikrát potkal s věrdálenem, který si taky myslím, asi by tam nejezdil zbytečně, kdyby mu to k něčemu nebylo a vydržel u toho sportu tak dlouho a vyhrál, co se dalo. Takže to je jenom na tu podporu toho, jestli to má cenu, nemá cenu. Samozřejmě vás to nespasí, ale když potom jde o nějaký ty procentíčka k tomu se dotlačit do té špice, tak tam to potom má cenu. Jenom k tomu Belmekenu je to středisko, který postavili Němci někdy v těch letech před těmi 50 lety, takže to podle toho trochu vypadá, ale je tam hala, je tam bazén, jsou tam venkovní hřiště a hlavně kolečková dráha pro lyžování, pro biatlon. Zase kožíšek tam určitě taky byl, ne, na Belmekenu. Ideální prostředí, 100, metrů od, 100, 100 km od Sofie, ale není tam vůbec nic, kromě internetu. <laughs> Takže na trénink nemůže být nic lepšího. Je tam i přehrada s elektrárnou, na který se teda dá veslovat a pádlovat. Aspoň ty Němci to provozovali a tady rodina fuxu to taky provozuje. Takže zase, pokud byste chtěli něco vědět, je to 2000 metrů vysoko, takže taková ta krásná vejška a není to daleko. Ale je to bulharstvo, no, nevím, jestli tohle tam ještě je, nebo jestli už to uklidili. <laughs> Za nás to tam ještě takhle vypadá. No a cyklisti samozřejmě, když přejete do Liviňa, tak tam není nikdo jiný než všichni cyklisti, protože se pořád pohybují ve vejšce. Cross country taky závodí všude ve vejšce v Andoře, asi je to těch 2200 metrů ta jezdovka nahoře, že jo? Takže logicky ta příprava taková musí být a, a samozřejmě ty, ta Tour de France, kde ty, ty finále jsou vždycky v těch velkých veškách, tak ty lidi se musí taky v té vešce připravovat. My jsme s Jardou Kulhavim něco zkoušeli, nevím jestli zcela úspěšně nebo neúspěšně, nebudem to rozbírat. Takže taky Livino, taky byl na Diavoleze, zažil tam ty problémy, které tam jsou na jaře, protože zase jsem si já vždycky neuvědomil zcela, že když jedete do 3000 m metrů v dubnu nebo v pětnu, takže tam je možný tak akorát vylez z baráku a zase zpátky se vrátit. Jo. Takže to zase při tom plánování je dobré, když budete s někým komunikovat, tak zvážit i tady ty, Tady ty věci, protože v Praze se chodí v krátkých rukávech a tam musíte mít pořádný obulichá. No a Jarda tedy absolvoval i tu přípravu v Hypoxi v Japonci, kde strávil ve dvou tisících vlastně celou tu dobu, včetně toho tréninku na páse. Takže pro tu cyklistiku taky docela hezká možnost, protože. Ten pás, kromě toho, že teda si tam můžete nastavit krásnou rychlost, tak hlavně si tam můžete nastavit krásny, krásné sklony i postavit modelovou trať a můžete jet do kopce i z kopce. Jo. Takže tohle jsme tam nějakým způsobem zkoušeli a lze to. Takže pro tu cyklistiku, samozřejmě první jsou biatlonisti, pak dlouho nic a pak jako něco dalšího. Takže... To bylo, to bylo, tak nějak stručně nebo nestručně úvodem vlastně z hlediska nějaký té praktický komunikace kolem vejšky. protože fakt si myslím, že pro vás je nejpodstatnější to říci, co chcete dělat, proč tam chcete je dělat a co vám to má přinést. Když se vrátím k tomu plánu, tý semanový, tak ten plán už tam víceméně obsahuje i všechny ty Všechny ty pyramidy a obrácené pyramidy z hlediska tý konkrétní přípravy, protože v tom plavání je to těžší. O tom, že plavci celý rok plavou limity, aby mohli jednat na krátkou Evropu a dlouhou Evropu a krátké mistrovství a venkovní mistrovství. Takže jejich, většina z nich se k tomu vrcholování nedostane, protože se vyčer, vyčerpají těma kvalifikacema. Přestože těch plavců pořádných, které teda moc nemáme, takže. To spíše ale funguje to. No a teď něco k tomu, jakým způsobem se zamyslet nad tím, co v té vejce chcete provozovat, protože když přijedete do vejšky, tak vlastně ten deficit nebo ten diskomfort představuje nějaký stresový faktor, na který ten organismus reaguje. Reaguje na ten nedostatek kyslíku, reaguje na to, že musí nějakým způsobem se zabezpečit zvýšená činnost orgánů v důsledku toho, že jste ve výšce, protože se mění metabolismus a teda. V důsledku toho jednak chybí zásoby především z hlediska toho, že většina těch činností se kryje z cukru a protože tam běží hůř regenerace, tak se hromadějí metabolity, dochází postupně k únavě nebo přetěžování ale to všechno vám přinese to, že se ten organismus na to nějakým způsobem adaptuje. Každopádně ještě se k tomu dostaneme, žádná plná adaptace neexistuje, prostě můžete se tam podstěhovat a stejně pořád ten deficit tam bude, protože je to prostě nějakým způsobem pro ten organismus diskomfortní. Takže zase z toho plyne to, že při tom plánování musíte vědět. Budu mít olympiádu nebo vrchol soutěže ve vejšce. Chtě nechtě, prostě musím jezdit do vejšky a připravovat se ve vejšce. Když jsem plavec a budu závodit u moře, tak pro mě připadá v úvahu to, že si to plánuju z pohledu nějakého toho rozvoje, ale nemusím v té vejšce absolvovat ty kvalitní tréninky. Dělám si tam doplňkové věci. A to neplatí v podstatě pro všechny, říkám, kromě toho, lyžování, biathlonů, kde už dneska těch závodů dole moc není, i když na severu teda, zase, abych tady ne, nešířil nějaký dezinformace, tak tam se závodí relativně nízko. Všechno plyne z toho, že sice vzduch má stejné složení, ale s vejškou klesá barometrický tlak, a je to stejný, pokud máte na chatě nějakou, nějaký čerpadlo ve studni, tak každý to čerpadlo má, nevím, výkon 10 000 litrů, ale ve 20 metrech už to není 10, když to tlačíte do 20 metrů, tak už to není 10 000, ale třeba 5 000 a podobně. A tady je toto to samý. Ten, ten vzduch je tam pořád stejný, ale s tou výškou tohleto čerpadlo jako dává menší a menší dodávku. Jinak tomu jste asi absolvovali. Tady je velkou informaci, pokud jde o hemoglobín. Nebudu se zabývat hemoglobínem, ale obecně hemoglobín jsou ty vozečky, které vozejí kyslík. U moře se můžou naplnit na 100%. To je prostě to, ta ideální možnost k tomu, že tam ta dodávka toho kyslíku, ta tvorba oxyhemoglobínu, může vejít na 100%. S vejškou to klesá. <kly> Ně někde na těch 2000 metrech ještě furt můžeme vejít někde na 95%. Na těch třech tisících někde u těch 90. Hraniční hodnoty se udávají kolem 80%, ale samozřejmě horolezci se s tím umějí určitým způsobem poprát. Otázka tady té saturace, jenom nevím, jestli to zase tady bylo probraný. Normálně s tím barometrickým tlakem klesá vlastně ta nabídka kyslíku. A První se poškodí mozek a atd, takže ty, ty lidi, co dovádějí někde ve vejšce, tak mají problém, proto u těch stanů a u těch hypoxických zařízení vlastně ten barometrický tlak je stejný a naopak je tam jiné složení toho vzduchu. Tam se přidává dusí ubírá kyslík a ta hranice je tam nastavená někde na 15,2%, aby tomu poškození nedošlo. Takže to jenom, že občas vznikají dotazy, jestli ten synek může do toho stanu vlézt nebo něco. Je to takhle ochráněný, takže tam žádný poškození v podstatě ne, nemůže, nemůže nastat. Jo. Tak to jenom jenom okraj, že jsem tady o, ten, o těch hypoxických zařízení nějakým způsobem mluvil. No a samozřejmě při tréninku, jednak v důsledku tréninku je ten přísun horší. A k tomu teda v té vejšce přistupuje ten nižší atmosférický tlak a od se vytváří ten diskomfort pro ty pracující svaly. Z toho důvodu ve vejšce se dřív zapojují naerobní zdroje. To znamená, že pokud máte změřený nějaký laktátový křivky, tepovky a podobně, tak ta vejška v podstatě to posouvá o jedno pásmo, záleží na tom jak, protože každý sporta... Každý stát má ty pásma postavený jinak, ty norové třeba mají ty pásma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 podle hladiny, hladiny laktátu, my používáme nějaký ty 2, 4, 6 nebo většinou. Tak to je jenom, jenom, jenom k tomu, že vlastně s tímhle, s tímhle musíte počítat, to znamená, když tam děláte nějaký trénink, který dole vlastně je téměř regenerační, tak v té se vám to pásmo používá. A to je takový ten zádrdel, který někdy vede k tomu, že se ty lidi zadřou. Zase se ještě vrátím k té pumpě. Jedna věc je dodávka a dostupnost kyslíku, který organismus poskytuje. To je teda to čerpadlo, kde je to otázka výměny množství hemoglobínu, na které se ten kyslík váže a srdeční výkon a z toho teda vzniká nějaká možnost transportu pracujícím svalům. S tou výškou samozřejmě tohle jako takový se v zásadě nemění. A pak je tam ta druhá strana, to když té pumpy si připojí nějaký závlahový zařízení na konci, tak tam je ta otázka, to je nejpodstatnější té výškové adaptace. Tam bohužel v téhle chvíli ničím nedosáhneme, takže to neumíme změřit, jak tady ty změny probíhají, ale předpokládáme, že ty, který teda jsme schopni měřit tady na té straně, nějakým způsobem korespondují s těma, který jsou na té druhé straně. Če i kdyby ta dodávka toho kyslíku byla jako dostatečná, tak pokud tady ta část není schopná to použít, tak to nefunguje. Takže je to jako, když máte závlahový systém a zalíváte rajčata, tak pokud to na ně nebude stříkat správným způsobem ve správnou chvíli, tak vám zplestnivěj nebo tam žádný nebudete mít. Takže složitý obrázek, ale výsledek <coughs> velmi jednoduchý. No a jak jsem říkal, do té spodní části nejsme schopni šáhnout, ale do té Horní to znamená do, toho, do, do, toho, do těch metabolitů a tady do těch věcí. Jo. A víceméně tyhle ty oblasti nějakým způsobem se snaží snaží monitorovat sportovní biochemie. Na rozdíl od klinické biochemie, která když přijdete do nemocnice nebo k doktorovi, tak vám naberou krev a řeknou, jestli je to normální nebo to není normální. Ono i to normální. Neznamená, že to je normální, ale je to statistický průměr české populace. Takže to, že je někde něco od 3 do 6, neznamená, že to je dobře. Prostě jste průměrný Čech a tím pádem pro toho lékaře jste nezajímavý. Ta sportovní biochemie se snaží interpretovat ty věci i v tom normálním rozmezí, která je samozřejmě z hlediska té běžné populace. A nějakým způsobem monitorovat zatížení v tréninku, celých fázích, odpočinek diagnostikovat únavu, což je právě důležité pro tu vejšku. Protože ve vejšce ani tak není problém ten vlastní trénink, ale ta kumulace únavy v důsledku e, té horší regenerace. Nevím, kdo jste v těch velkých vejškách byl, já, co jsem zažil, tak v těch tři tisících, ale i o něco níž, už mají všichni divoký sny, blbě spěj, a to jsou všechno věci, které ještě tu regeneraci, kromě toho, že tam je ten nedostatek kyslíku ovlivňují. Možnosti té biochemie rostou v rámci miniaturizace toho vybavení, takže jak jsem říkal, když byl ten benčík, neměli jsme nic. Dneska prostě ty laboratorní přístroje můžete těžko někam stěhovat, ale jsou potom přístroje, které už si dáte do tašky. A jsou i přístroje, které si dáte do kapsy, které jsou teda ještě menší než ty mobilní nebo cestovní, a přitom je to teda větší než jako sport, ten přístroj je to taková kalkulačka, ale umí v té vejšce změřit v podstatě všechno. To znamená pH, PO2, PCO2, to znamená ten oběhový systém, basic CES, vodíkový jonty, což je to zase podstatné z hlediska těch posunů, a změří vám i hemoglobín, oxyhemoglobín, což je ta saturace kyslíkem, hematokry. no a jontovou rovnováhu, nátrium, kálium, vápníky, vápník, v podstatě nic jiného nepotřebujete. Takže tady ten malej krám vám za dvě minuty ze šesti kapek krve, když neříkala, že to není pravda, <laughs> ze 60 mikro za dvě minuty Máte tady ty výsledky. Takže víceméně, i když máte 20 lidí někde na horách, tak za hodinu s potem na čele máte výsledky od těch 20 lidí a můžete mít ráno, večer, druhý den, další den. Tak jak je to tady, tady, tady, tady to jsou v podstatě průměry teda za tři, za tři vysokorský soustředění neznámých sportovců. Tak, teď jak běží ta aklimatizace, protože to je podstatní z hlediska toho plánování, jak jsem říkal, kyslíku je, kyslíku je málo, je to nějaký diskomfort a tam teda víceméně se všichni zaměřují na hladinu eritropoetínu. Je to hormon, který má tu výhodu, že drží stabilní hladinu. Všechny ostatní hormony mají hladinu, která se nějakým způsobem mění v čase a v reakci na ostatní věci. Takže proto se drží všichni EPA. Navíc EPO není jenom hormon, který se honí ve vejšce, ale honí se i jinak, takže to jenom potvrzuje ten význam toho EPA jako takového, co by prostředku pro nějaký monitory. Dochází ke změně objemu plazmy, to znamená, že to je ten důvod, proč se má ve vejšce víc pít a postupně se zvětšuje množství červených krvinek a koncentrace hemoglobínu. Záleží samozřejmě na tom, jak dlouho v té večce jste. Tomu se ještě dostaneme, protože takový ty vědecký studie, který říkají, že za tři dní už máte o 20% vyšší, ty souvisejí s tou změnou objemu té plazmy, protože ta, ta krev se zaušťuje a tady ty hodnoty rostou. My teda, nebo kolegyně, kterou znáte nebo neznáte, tak mi měří těch hormonů víc. Vidíte, že ač je to v procentech, že to EPO teda má v průměru poměrně velký růst, ale jsou tam další dva hormony, které mají ty hladiny ještě vyšší. Takže v tom je samozřejmě ta jejich zajímavost a ta využitelnost hlediska vejšky, protože ten testosteron víceméně paterně ovlivňuje to, že při tom návratu z vejšky jste schopni absolvovat jednu super soutěž, tak jak to třeba dělají atleti, který z mozice jezdí vyhrávat ty Grand Prix a získávat všimný atd. Takže brát to tak, že jenom hemoglobín a erytropoetín prostě není v obrázek efektu vysokohorský přípravy. Víceméně se to zjednodušuje na to, protože je to nejednoduší to měřit. Proto se mu budu věnovat taky. Takže normální reakce na ten diskomfort je, že ta hladina se zvedá, prudce nebo prudčeji, záleží na tom, v jaké jste vejšce. První reakce je prakticky po nájezdu, maximální produkce někde desátá až 30. hodina. A zhruba po dvou dnech už to EPO začíná klesat, protože ten diskomfort víceméně neprodukuje další potřebou. proto jsem říkal, že se používá to, že v rámci toho bloku ten organismus, který si myslí, že už má vystaráno, tak mu dáte novou těvku, že jdete do větší vejšky zhruba po těch třech dnech. Takže tě, když máte ten systém, tak vlastně každý tři dny jdete, jdete o něco vejš, tím si zabezpečíte to, že ten efekt z hlediska té fyziologie je větší. Tady máme tu dynamiku epa v, v mořici a na Diaboléze, takže vidíte, že v té větší vešce je to rychlejší, strvnější a logicky i vyšší. Tady je totéž u kamarádů vetešníků prvé slaže, ostatním to stejně asi nic neříká. Jsou to dvojčata, vyšly oba dva úplně stejně. Hezky. Pro mě teda. To prostě naznačuje to, že ten vzestup je prudký. pak se to nějakou chvíli stabilizuje a jde to dolů. A po skončení vlastně to EPO, protože zase e, máte ten komfort naopak vyšší, tak to EPO spadne, dá se říct, někam k Tohle je totež na šnálstálu i s panem Kožíškem. Zase vidíte zhruba ta 27. hodina, tady je to v tabulce, že zhruba v tý 27. hodině. Ale je to daný samozřejmě těm, těma odběrama, protože ty sportovci nemají kanilu, ale jako v nějakých, nějakých časech se jim těch pár kapek krve, nebo tady na to je té krve potřeba vidít, ale bere se to zase všechno z prstu. Tak tím je daný, že se to hledá někde kolem toho bodu, kde by to mělo být nejvíš. Protože jinak po týdnu by člověk a ty sportovci samozřejmě vystěhovali. Že? Protože se dělá ještě i ta další biochemie k tomu, která má zabezpečit tu kontrolu tréninku, který tam byl, i když u těch lyžařů jsme tam byli víceméně, teda jenom, jenom jsme se pobytovali. A tady je nějaký výsledek o, skupiny 10 lidí, zase reprezentantů a reprezentantek že ten posun víceméně v těch parametrech je v souladu s nějakými těma literárníma má tam se udává 1% za týden, 4% za tři neděle. Tohle je teda nějaký ten nárust, který jsme naměřili za celou tu etapu u těch lidí. Je to logický, protože kdyby to rostlo pořád dál, jako, takže každou vejškou by vám ten hemoglobín, hematokryt narost, takže už by tam netekla krev, ale nějaká kaše a Pak už by neteklo nic a nebyl by důvod, proč byste nebyli. Jo. Takže všechny, všechny ty údaje, které jsou v literatuře nebo na netu, nebo které vám nějaký teoretici přednesou, já jsem zažil k přípravě na, na Turíno, přednášel dokonce nějaký muž z Akademie věd o u myší. Jsem se ptal, jak jsou trénovaní, tak mi neodpověděl, ne, ne protože něco jiného je nějaká změna u nějakého studenta, něco jiného. Dejme tomu u té myšky, která sice běhá v tom kruhu v té vejšce ale jako a něco jiného u těch sportovců, protože zase samozřejmě ty lidi, který mají ten hemoglobin, hematokryt nízký, tak ta reakce v té vejšce je větší, větší než ty, co ho mají vysoký. Takže zase si vemu do pusy duše, na který málem nemohl závodit v Turíně, protože měl hemoglobin, hematokryt nad hranicí, která v té době byla. Jo. Takže tady u těch lidí už nějaká ta změna tady těch parametrů v důsledku té opakované vejšky není, protože jako už to všechno je spíš o té druhé straně, to znamená na té mitochondriální úrovni. Tak, tady. Tak, to jsme u těch hormonů, o kterých jsem hovořil. No a teď tady jsou jako příklady lidí, který v té vešce s nějakou úrovní toho erytropoetínu mají nějaký nárůsty. Tady to zase vyšlo hezky, protože je to sportovkyně, která teda je spíš taková ta bledule, která ten hemoglobín, hematokrit má nízký, takže to EPO je vysoký a ten nárůst je teda nadprůměrný vůči té skupině. Tohle je zase chlapec, který tam teda jel s nějakýma 170. Jenom na okraj, že tady ty lidi s těma 170 v té vejšce potom na se klidně dostanou někam na 180, 5, 190 s tím hemoglobínem. Jo. A pak se to teda vrátí. Takže to někdo vždycky interpretuje, že už, už je ta vejška doma a můžeme odjet. Takže to je ten další extrém. A tohle to jsou zase, zase ty změny v těch vyšších intencích. Tady je zase to EPO je takový nějaký průměrný, ale vidíte, že ten inzulín, který víceméně nějakým způsobem zase ovlivňuje metabolismus, tím, jak jsem říkal, že se jde v té víc na cukry, tak logicky ten inzulín stoupá. Pokud jde o ty změny objemu, které víceméně jsou dokumentovaný v těch hodnotách, tak zhruba těch sedm dní je taková ta základní etapa, kdy ty normální hodnoty jsou zhruba po tom týdnu, proto se udává, že když přijedete do té výšky na další dobu, tak těch pět dní by mělo být takových nějakých aklimatizačních, nemělo by se do toho bušit, protože nejde o to, že byste toho člověka na tom začátku zlikvidovali, ale nevytvoříte si podmínky, Pro tu druhou polovinu nebo pro ty další dvě třetiny toho soustředění. Takže vyjedete do vejšky na tři neděle a efektivně zužitkujete týden. Takže zhruba těch sedm dní by se mělo použít. S tím, že pod vlivem toho EPA začíná tvorba červených krvinek a napřed přes ty formy nezralí a zhruba za tři dně ten a potom ta odpověď zhruba, proto zase to tady uvádím, že ta tvorba vlastně nějakým způsobem se realizuje zhruba do 6 týdnů, tak takový to, že jedete na desetní do a po návratu se tlačíte k nám nebo chcete jít k nám změřit hematokryt, hemoglobín, tak jako je to brzo. Když tam jedete na 3 neděle, tak samozřejmě už po tom návratu jako ty hodnoty tam jsou, ale když jste tam tu kratší dobu, tak musíte vyčkat nějakou tu dobu, aby ty červené krvinky dozrály, aby byly. Jo. A nějaká ta stabilní fáze je zhruba tři měsíce, to znamená pro vás, když byste chtěli jít opakovaně do vejšky, že byste to měli mít zhruba po třech měsících vždycky to opakování. No, a do čtyř měsíců už víceméně jsou tady ty buňky destruovány, což zase je určitý riziko pro vás z hlediska plánování, protože vlastně ten komfort se vystřídá s diskomfortem, protože tím, že jste byli ve vešce, ty nové krvinky vlastně z organizmu stačily, takže ty staré krvinky se všechny zlikvidujou. Zůstanou tam jenom ty noví, no a ty noví začnou odumírat ve stejnou chvíli. Mám takový extrémní příklad, když Martin Koukal vyrazil do Himaláji, do těch Himalájských výšek. On hemoglobín tak 150, když přijel měl 190, po třech měsících měl potom 125 a, a sezóna byla trič. Prostě. Podle mě je to jeden z důvodů, proč ty horoležci lezou na vždycky jednou za 6 měsíců zhruba. Protože tam ten, ta, ta křivka vypadá zhruba takhle. Tak to je jenom, jenom k tomu, že pokud teda chcete využít toho efektu pobytu ve vejšce, jedete tam opakovaně, tak pak je třeba si hlídat plus minus ty tři měsíce na to další opakování té akce. Takže představa, že pojedete v prosinci do vejšky, a zužitkujete to v červnu na závodech, jako ta neplatí. Ale zužitkujete to v průběhu té další přípravy potom v prosinci. Jo? Takže, proto říkám, že každý ten výlet nebo výjezd nebo trénink ve vešce má pro vás efekt, pokud víte, proč tam jedete. Tady je to, co jsem říkal, že se udává obecně ten nárůst zhruba toho 1% za týden, ale. Prostě v průměru se vždycky sková všechno, jo? takže ty průměrné hodnoty vlastně zahrnují všechny a nic, tak jak všichni tady máme normální krvní tlak, někdo tady má někdo nízký, někdo vysoký, v průměru jsme na tom dobře. Takže to je jenom k tomu. Takže tady je nějaký ten souhon, který už jsem tam měl, toho posunul. To jsou ty průměrné hodnoty, kterých se teda sková všechno. Není to jenom potom, je to i o nějaké té kvalitě těch krvinek, to znamená, že roste ten absolutní počet, ale mění se ta jejich kvalita, to znamená velikost té krvinky, množství hemoglobinu v té krvince, takže samozřejmě ty, ty mladí jsou velký, mají hodně hemoglobinu, tak jak mladí sportovci jsou bez problému a staré už mají problémy, tak ty krvinky jsou na tom úplně stejně. Takže Tím opakovaným pobytem ten stav buď udržujete, nebo ještě vylepšujete. Tady je nějaký průběh erytrocitu, to znamená nějaká výchozí hodnota toho krevního obrazu červeného a koncová. Samozřejmě ten graf to trochu natahuje, ale ono posun o 10% zase jako není, není tak málo, pokud se vám někdo zlepší o 10% na 2 kilometry ve Veslování nebo na pětistovku v Kanoistice. To je to hodně, jo. takže ta krev je dobrý partiák do tréninku. No. Tady je to též vyjádřeno v hematokrytu hemoglobínu. Tohle je ten střední objem hemoglobínu v tom erytrocitu, takže ten se taky změní. Tady je druhý případ v podstatě stejnej, zase zhruba ve stejnejch utencích, když zase tady prostě ta startovní pozice je relativně hodně nízká a je to ten případ, kdy vám ten, ty hodnoty rostou víc. No a tady teda se vracím zpátky k tomu, co jsem tam měl, to znamená nějaký ten monitoring toho vnitřního prostředí rozhodujícím způsobem ovlivňuje to, jestli můžete dál trénovat to, co jste chtěli. To PO2 to je vlastně ta nabídka kyslíků, která tady v Praze, dejme tomu, je někde na těch hodnotách kolem 12, v té vejce to padá někam na 9,5. Tady teda už je to ještě podstatně níž, to to víceméně vyjadřuje tu limitaci nabídky toho kyslíku tkání. Tady je to tež u chlapců kde ta reakce většinou bývá výraznější. No a protože jsem mluvil o tom, že je potřeba nějakým způsobem monitorovat i tu reakci vlastní na trénink a růst únavy, tak víceméně tohle je spektrum parametrů, který tam měříme. Měříme nějakým způsobem pohyb cukritu kybílkoviny a potom enzymy kreatinkinázov a jaterky. Tady z toho, ale je to daný tím, co ty lidi trénují. To vypadá teda, že děvčata to zvládali líp než kluci, ale ty, tyhle ty hodnoty víceméně ne, ne, nevypovídají o tom, co ty lidi trénovali. Takže se to nedá, ale vidíte, že především ta krátinky u těch kluků je podstatně vejš. No, pokud jde o tu výkonnost, tak jsou Velký individuální rozdíly s tím, že je zhruba kolem těch 30% sportovců, který, i když do té vejšky budete vozit, tak z hlediska výkonnosti tou vejškou to neposunete. Ale zlepšíte tu fyziologickou kapacitu, to znamená ten oběhový systém jako takovej, a e, zužitkujete to pro ten další trénink. Ale jsou to prostě lidi, který vám na závodech ve vejšce Nikdy nic nepředvedou, že? <laughs> Jinak samozřejmě rozhodující je to, v jaký je to vejšce, jak dlouho tam jste. Když se připravujete na ty závody ve vejšce, tak ta plná aklimatizace nějaká je zhruba ty tři neděle. Pokud máte nějaký ten tréninkový pobyt, kdy tam chcete trénovat, tak je to otázka nějakých 14 dní, ale když už teda někam jedete, tak aby ty ztrátové časy tím dojezdem a návratem se minimalizovali, tak zase to vychází dobře na ty tři nedělé. A pokud se vrátím nějak k těm pobytům v té větší vejšce, tak zase když výjdeme z toho EPA, jaký to má průběh, tak vám stačí zhruba těch pět dní nebo pět nocí na to, abyste tam strávili v té větší vejce bez tréninku. Těch deset dní, kolem těch dvou tisíc, je samozřejmě otázka podle toho, s kým tam jedete a jak často tam jedete, protože ten efekt je zhruba o minimálně třetinu až polovinu menší. Když vezmeme tu výkonnost, protože to je vždycky taková ta otázka, tak jak to je, jsme se nezlepšili v té vešce, já mám jednoduchou odpověď, taky jsem tam s váma byl pět dní. Taky jsem se nezlepšil, protože pan Petrásek už tady nesedí, ale ten by, ten zrovna nedávno mi říkal, hele, ty jsi dělal krátké pobyty, dlouhé pobyty, my jsme je dělali, ale vždycky to bylo na tom, co já jsem s ním natrénoval. S tím souhlasím, protože to, to rozhodující je prostě ten typ toho sportovce a to, jak ho vy připravíte. Ta vejška je taková nějaká ta berlička, malá, u někoho možná větší, ale o tom vlastním výkonu nerozhoduje. Může vám to pomoct, pokud máte někoho, s kým si hrajete, u koho víte, jak reaguje, tak tam to potom tu užitnou hodnotu má. Ale jinak jako ta představa, že by to nějakým způsobem moc pomohlo. Problém. Jak už jsem říkal, tak jsou lidi, kteří to nezvládnou nikdy a je to nějakým způsobem daný i jejich genetickými předpokladama. Ty individuální rozdíly se dají nějakým způsobem dneska stanovit pomocí genetických testů, které jsou přístupné u nás nebo v zahraničí. Záleží na tom, kam se obrátíte, kolik máte peněz, kolik máte lidí. A Víceméně se používá metodika, která určitý markry změří u nějaké skupiny, to znamená u sportovců, u horolezců, u hudebních virtuózů nebo u kustěchů. A z toho se potom stanoví ty markry, které víceméně na nějaký hladině pravděpodobnosti s tím korespondují. Takže pokud jde o tu vejšku, tak se používá horolezecký gen, ne že by to byl gen, který vás předurčuje k horolezení, ale jak jsem říkal, když se veme skupina horolezců, tak ty horolezci mají téměř 90% pravděpodobností gen, který teda je nazvaný ten horolezecký, a který nějakým způsobem ovlivňuje celý ten systém vasokonstrikce a hospodaření s kyslíkem. Takže. To je jedna, jedna část, kterou při tom genetickém šetření si můžete zjistit a o toho se odvíjí to. Zase ne, jestli ten člověk do té vejšky může nebo nemůže, ale pro vás informace, co tam s ním můžete dosáhnout, co to přinese z hlediska toho tréninku. Vždycky jsou nějaký krajní varianty, to znamená varianta, která vám zajišťuje to, že ten gen tam je stoprocentně zastoupený. Většinou je to teda tak, že ty krajní varianty jsou menší, že tam není klasický rozložení. Ještě vám potom ukážu, že nám to vyšou ty velké skupiny, úplně ještě horší, kdy teda je, je, jedna hranice je teda ta schopnost ve pracovat a trénovat a ta druhá hranice že víceméně ty možnosti tam nejsou a že ta únava je tam rychlejší. Pokud tohle víte, tak tomu přizpůsobíte ten trénink a dokážete s těma lidma pracovat, i když ty předpoklady nemají. To znamená, ten vysloveně horolezecký typ má předpoklady pro vytrvalostní zátěž a pobyt ve vejšce, ten druhý krajní typ naopak má předpoklady pro silové disciplíny. Takže vychází to z toho, že geneticky máte teda určitou skladbu svalových vláken, nahrazuje tady ta genetika nějakým způsobem biopsii, kde teda to bylo samozřejmě preciznější, protože tam se to teda ten kousek svalů trcha bylo to objektivně daný, tady je to prostě s nějakou, nějakou pravděpodobností ale dá se říct, že ta genetika zase někde na té úrovni těch 90% se blíží tý vyopsii. Druhý gen, který my jsme dělali samozřejmě těch možností je víc, je zase proti té vytrvalosti gen pro rychlost, což jsou typy dynamický, sprintérský, silový, tam, kde ta osvalstvo zabezpečuje nějakým způsobem tu rychlou kontrakci. Tam je variabilita v tom, že u těch rychlostních typů, pokud tu variantu mají, tak víceméně se to tolik netratí, protože ten organismus se s tím dokáže poprát. A ty krajní, krajní varianty jsou zase stejné jako u toho horolezeckého genu, že máme nějakým způsobem tu variantu pro rychlost, pro sílu, pro vytrvalost. U nás je zhruba 18% jedinců, kteří mají tu variantu pro ty lepší vytrvalostní schopnosti. Takže obecně se dá říct, že je jeden krajní typ, který se líp adaptuje na rychlost, a druhý krajní typ, který se líp adaptuje na vytrvalost, kdy je to daný tím, že tam ty geny jsou plně, plně dostoupený. Tohle je ta skupina těch 27 sportovců, takže když to z pohledu toho, tak tady ty krajní, krajní typy jsou jenom 4 z těch 27, jsme na 8% nebo kolik. Jenom k tomu rozdělení, když se k tí genetické tabulce přidají ty disciplíny, Těch lidí, tak víceméně to s tím koresponduje, protože tou přirozenou selekcí samozřejmě ty lidi, kteří tíhnou k těm rychlostním sportům, tak se k ním dobrali během té své kariéry, a naopak ty vytrvalci se zase prosadili v těch vytrvalostních disciplínách. Ale má to hlavně význam samozřejmě z hlediska nějakých těch kategorií mládežnických, protože ta genetika prostě se dá dělat celkem bezbolestně i na té úrovni vysloveně mládežnický a tam potom je to pro vás informace, že ten člověk, který se chystávěl 15 stovku, by měl radši vrhat kouli a podobně, takže tam se s tím dá šívovat, protože když se tohle nedělá, tak vlastně ty lidi ubejvají, protože se v té své disciplíně postupně prosazují, čím dál tím mín, takže s tou disciplínou skončí. Takže Jako my jsme tady ty věci dělali, já nevím, s biatlonama, s plavcema, ho tam samozřejmě máme a, a lížeře a podobně, kde se potvrdilo to, že ty lidi si ten sport vybrali dobře, že jsou, jsou v té své disciplíně na světový úrovni, takže jako víceméně je to pro nás nějaký marker toho, kdo pro jaký ten sport se hodí nebo nehodí, když se k tomu potom vemou nějaký, nějaký ty mladší, mladší typy, takže to je, pokud jde o ty, o ty hraniční hodnoty. No a teď se vrátím na závěr v hodiska té aklimatizace k tomu stanu a k tomu prostředí hypoxickýmu. Nějakým způsobem tím simulujeme tu výšku, to znamená, že ten trénink a pobyt s využitím tady těch pomocných věcí by měl respektovat to, co jsem všechno v té aklimatizaci říkal. Takže i v tom stanu nebo v, tý, v tom, tom hypoxickém zařízení samozřejmě může ten člověk se zlikvidovat, pokud spí ve stanu a trénuje normálně. Když se vrátím do té historie, tak tomu Vaškovi Chalubovi se to podařilo, protože subjektivně ten člověk nemá žádné problémy. Většina lidí ty problémy nemá ani ve vejšce mají, se potom vrátí domů z Maroka, nebo atd. Takže u toho važká ta situace nastala. Jak jsem říkal, v tom stanu je jej ten negativní vliv změny tlaku. Je to samozřejmě zase bez cestování, ale kromě Katky Neumanový neznám nikoho, kdo by v tom dokázal vej těch 14 hodin denně, protože ona v tom spala, byla v tom dopoledne po tréninku. Po obědě tam byla zase a večer si tam četla. Takže se na ty hodiny dostala. Pak vám oblíbený sportem v liberci a ty se tam dostali zase na krátko, protože když přišli v jednu z baru, a ráno stávali Ještě, na snídani. Tak těch hodin bylo zase málo. No. Takže je to, je to tady o tom, proto ten stan je do jisté míry problematický. Totež je problém s tím, že jsou lidi, kteří v tom spějí pořád. Prostě tam, tam ty impulzy neběžejí a ta reakce na ten diskomfort je čím dál tím menší a menší. Ale každopádně je to jednoduchý. Dneska je stan, dvojstán, takže můžete spát s přítelky nebo s přítelem, je i jenom na, na hlavu, že ho jako stáne, takže, ale pořád je to náhražka, takže zatímco, zatímco když VEMO se kde je 2000 a jardu kulhavýho v jablonci, 2000 v hypoxii, tak ta reakce byla v podstatě úplně stejná. To znamená, odpo, odpovídá to těm přírodním podmínkám. V tom stanu je to fakt závislý na tom pobytu a navíc je to nepříjemný, že to je zařízení, který je z 90. leta do dneška mám pocit je pořád stejný, takže je to hlučný, je tam horko, je tam vlhko, takže tady ty věci všechny stěžují ten pobyt a tu touhu těch lidí v tom stanu pobyvat. Když vezmu ten jablonec, tak tam prostě je klimoška, je tam prostě si nastavíte všechno, všechno, co chcete a máte tam dostatečný komfort k tomu, abyste tam aspoň ten týden, zatím tam teda nikdo nebyl dílek 10 dní, abyste to tam v klidu přežili, strávili. Jinak se udává to, že i když jste v té vejsce, třeba na, na té diavoléze nebo něco, tak když ty cyklisty tam jsou, tak odjedou normálně na trénink, ale odjedou do 17 set zase, jo. takže furt jsou relativně ve vejšce a pořád tam zbývá zhruba těch 20 hodin pobytu v tom a protože ta aklimatizace reaklimatizace, reaklimatizace trvá díl, tak vlastně to ten organismus na to nereaguje v tý krátké době. Takže tam to není o tom, že musíte bezpodmínečně to v tí vejšce, nebo tady z toho hypoxí, že nesmíte vylézt na poštu, nebo si dojít někam, někam vedle na, na oběd, když už se vám tam nechce vařit, protože je tam samozřejmě v rámci toho i kuchyňka všechno. Takže to jenom, abyste to nebrali, že to je něco jiného, jednoduššího, lehčího. Zase jsme na tom začátku, kde jsem o tom teda trapně dlouho mluvil, u toho plánování. Prostě musíte si to zasadit někam, kde vám to nenaruší trénink. Já jsem to neřekl při tom plánování, ale prostě primární je, abyste si naplánovali vy trénink na ten rok, co kdy budete potřebovat a pak nad tím teprve můžete začít domat, kdy se vám tam hodí, že byste mohli jet do vejšky. Nemůžete začít od té vejšky a pak tam někam tlačit trénink. A tady je to úplně to samé. Takže sice nikam nebolíš díté, ale ten souběh nějakého intenzivního tréninku a tady toho je problém. Samozřejmě, tím, že tam zůstává nějaká stopa, tak když už do té vejčky jedete po pátý, nebo když jste v tom zařízení během dvou let po desátý, tak ta aklimatizace nebo ten diskomfort se zmenšuje, takže víceméně ta kvalita toho tréninku se nějakým způsobem může posunout a ty lidi víceméně už jsou schopní. Trénovat v té od prvního dne, ne ve třech tisících na Raštajnu nebo něco, protože to už jsme v tom extrému, ale třeba těch 17 až 2000, zase když jsem mu tu katku, tak v podstatě jsme tam přijeli a od prvního dne už se jel normální trénink, protože už to bylo po XT. Jo. Takže to je zase důležitý pro vás, že to, co získáte, tak ztratíte při tom opakování, tak ztratíte až tak někdy za dva roky. Prostě nějaká ta stopa v tom organismu zůstává, i když v tom krevním obraze třeba ne, ale někde, která je nejpodstatnější, tak tohle to tam je. Takže i takhle prostě u toho přemýšlet, protože většinou je to tak, že to teda, i když to odpovědně naplánujete, no, tak vám to ten první rok nevejde, tak to smetete ze stolu, vejška teď budeme jezdit k moři, nebo Přeháním samozřejmě, ale jako opravdu je to otázka toho roku, dvou, někdy tří. Katka víceméně tu medaili z toho Turína, to trvalo 8 let od roku 2000. Lukáš víceméně podobně, Knapkový to trvalo ještě díl, než to Londýně vyhrál, ale samozřejmě do toho vstupují jiný věci, jo. ale každopádně od toho neutekli a víceméně nakonec to něco přineslo. Ale platí to pro ty lidi, kteří na té top úrovni už byli i předtím a chybělo jim jenom tady to, protože to u utýkatky. Já jsem osobně byl přesvědčený o tom, že v té vejsce nikdy nic neudělá. Příjemně překvapila i mě. Ale právě protože tomu víceméně i v tom stanu udala do jistý míry všechno. No a aby to nebylo jednoduchý, tak kromě té aklimatizace, nějaká ta fáze, ta reaklimatizační a to je víceméně z hlediska vás a tréninku úplně ten samý problém, protože tak, jak ten organismus má nahoře nějaký diskomfort, tak když se vrátí zpátky, tak ho má zase. A Jsou lidi, kteří nemají problémy, když přijdou do vejšky a mají velký problémy, když se vrátí zpátky. Prostě Každý, když si vezmete nějakou skupinu deseti sportovců, tak každý je fakt úplně jiný. A to je ten důvod k, i k tomu opakování a k tomu plánování, abyste si každého nějakým způsobem aspoň trochu popsali, zmapovali hlediska, subjektivních pocitů těch lidí, z hlediska vašeho vizuálního sledování těch lidí a případně nějakých těch objektivních věcí. A tak, jak to bylo v té vejšce, tak dole je to v podstatě zase to samé. To znamená, že zhruba do těch šesti dní se stabilizuje to vnitřní prostředí. Podle té doby, jak dlouho jste tam byli, tak rostou ještě ty krvinky a hemoglobí. A zhruba kolem toho 7. až 24. dne, ten 24. den ten spíš koresponduje s tím, když jste tam na 5 dní tak aby tam byl ten dostatečný odstup, tak je vhodno udělat si nějaký kontrolní měření. A jak jsem už předtím říkal, zhruba by to mělo vydržet do třích měsíců. Když chcete mít jistotu, tak od toho 21. dne prostě byste neměli mít problém. To je takový tuty, když do toho chcete praštit a jedete na jeden závod, jednu soutěž, tak je to otázka toho prvního týdne, kdy zužitkujete tu vejšku, jak ten udušený organismus přijede dolů a nadechne se a jste schopný mít nějaký maximální výkon. To znamená, v tom prvním týdnu zhruba ten první až čtvrtý den se dá podat jednotlivý maximální výkon. Takže je to samozřejmě problém u těch sportů, který má nějakou kvalifikaci a další kvalifikaci a pak finále, tak tam se tady ten model Dá použít těžko, proto jsem říkal, když to mořice ty atleti jezdí, tak jezdí prostě na tu Grand Prix, kdy tam přijede, odběhne tu svoji soutěž a druhý den už je zase v mořici, takže víceméně tam ten problém není. U těch soutěží, které trvají právě díl, kde jsou nějaké ty systémy kvalifikací, anebo se mistrovství světa natahuje jako ve veslování, mají světový pohár za tři dny nemají co závodit a pak jedou na mistrovství světa a závodějí 14 dní nebo kolik, tak <laughs> ten problém samozřejmě je taky, no a v plavání, každopádně, že jo, každý každej plave disciplín a tak je to tam roztahaný. Takže tam je to potom otázka e, si to zase odchytit nějakým způsobem, jestli mi stačí těch 14 dní, nebo jestli chci mít jistotu ty, ty neděle, abych nesplakal nad vejdělkem, tak, jak jsem to tam měl v tom úvodu a neřekl do vejšky už nikdy, jo. Takže to jsou ty, ty věci, které při tom opakovaným si můžete nějakým způsobem změřit právě nějakým standardním testem. Já nevím, u těch veslařů, ten Cachalupa jezdil dvou pilák po těch akcích a podobně, kde víceméně máte nějakou specifickou informaci o tom, jak se ten stav změnil, a přitom v opakování víte potom, jestli je to lepší nebo horší. My jsme u té skupiny, kterou tam nějakým způsobem uvádím, dělali sféroergometrii, protože ta vejška sama o sobě nějakým způsobem ovlivňuje tu základní zdatnost. To je právě ta vzdálenost té zdatnosti nebo trénovanosti a toho výkonu a, a, a výsledku na mistrovství světa. Tu základní zdatnost stoprocentně nějakým způsobem v té vejšce ovlivníte. Všichni ty lidi se nám nějakým způsobem posunuli v průběhu těch třech neděl. A při další akci 14 denní v podstatě ty startovní pozice zůstaly někde na těch předchozích a ty lidi se zase někam všichni posunuli. Samozřejmě někdo víc, někdo míň, ten třetí byl tady na té akci jediný nikdy jinde nebyl, takže tento nějakým způsobem pokazil, když to přeženou, ale víceméně tady ta oblast se zlepší. Můžu se jen zeptat, když tam není ten návrat třeba úplně domů, jako do nížiny, ale je třeba z 2,5 a půl, spadneš do 18 se třeba taky si tam jakoby nastává už. E Některý ty procesy tam nastávají, ale ne tak výrazně. No. Jo, takže Jako víceméně, to je ta otázka, která se přetřásá, z jaký vejšky jet v závodi, tak když je to zhruba kolem těch 500 metrů, ten rozdíl, tak by tam ten problém neměl bejt. Nebo měl by bejt minimál. Ale zase je to všechno dané nějakým tím genotypem a hlavně obecně pro všechny sporty. Hubený, Mají malé problémy ve vejřce, větší problémy, když se vrátě. A ty mohutní svalovci mají logicky problém v té vešce, protože to množství té svalových hmoty má samozřejmě větší spotřebu, takže ten diskomfort tady pro ty lidi, pro ty silový sporty nebo já nevím, silově vytrvalostní, se v té vejřce pohybuje hůř. Zase naopak u toho návratu je to pro ně takový jednodušší, protože. O co více nahoře dusili, tak o to více dole jsou schopní nadechnout z hlediska ventilace, takže u nich většinou ten návrat dolů je menší problém. Tady jenom potom víceméně se, přestože se zlepšili v těch parametrech pracovních, tak to bylo víceméně i s menším, s menším a podílem v určitému zlepšení, takže jako to nějakým způsobem potvrzuje tu otázku vhodnosti toho pobytu v té vešce. Pokud řešíte trénink, tak samozřejmě ten objem dole i po tom návratu není potřeba nějakým způsobem výrazně upravovat, protože všechno je to o nějaký intenzitě zatížení. Tak, jak bylo řečeno, že máte možnost realizovat jeden nějaký super výkon po tom návratu, tak se doporučuje, že by tam v těch prvních čtyřech dnech měl být jeden pořádný kvalitní trénink. Prostě využít toho, co se tam nadělalo, pak by zhruba ty dva, tři dny to mělo být v té nižší intenzitě a potom týdnu už není důvod něco, něco řešit. Samozřejmě pokud tam nějaký problémy nastanou, naposled jeden docela výkonný atlet se takhle vrátil, tak pak je to otázka zhruba 14 dní až 3 neděl lehčího tréninku v relativně velkým objemu, v tom nějaký krátký úseky, 10 vteřinový nebo něco jenom zrychlení a prostě hlídat ten posun vnitřního prostředí, protože většinou, tam se to projeví na tom base accessu a na tom posunu yontů. Takže to je bohužel potom minimálně těch 14 dní nějaký výpadku. Takže o to, o to více, potřeba se vždycky zamešlet nad tou vejškou, če v té vejšce potom uděláte o 5 víc třeba a ztratíte 14 dní, takže víceméně ten deficit výslednej je daleko větší. No a z hlediska toho tréninku, jak jsem říkal, zhruba po těch 14 dnech, pak už máte tu jistotu, že by problém neměl být. Ale zase prostě je to individuální a proto jako ten jeden rok, že se rozhodnete, že to budete dělat, že si to i perfektně všechno naplánujete a nepovede se to, tak víceméně, a, a když máte jednoho, tak o to je to těžší, no, když máte 10 lidí, a u devíti se to povede, jakž tak, nebo i u sedmi, tak asi je to dobře, no. máte se od co přijít. Určitě je dobrý mít k tomu docela podrobný plán a nějakou evidenci, protože, jak já říkám, je dobrý vědět, proč se vám to nepovedlo, protože můžete něco měnit, ale výborný je, když víte, proč se vám to povedlo, Protože to můžete nějakým způsobem zopakovat. Če máte v tom roce nějaké kontrolní body, máte tam nějaké reakce z té vejšky, máte tam nějaký závody a víte, jak ten člověk na co reagoval. A tím pádem do té další sezóny si můžete zase to jenom nějakým způsobem lehce korigovat, tak jak jsem to tam říkal. A zopakovat to, pokud možno s tím finále, To znamená vy, vyhrát zase tu, tu medaili, anebo aspoň nějakým způsobem ten výsledek zopakovat. Když tohleto nemáte, tak to začnete intuitivně vylepšovat a jako veškerý dostupný materiály tvrději, nevím, co mi na to řeknete vy, ale že ta tendence je v tom, že ten trénink nějakým způsobem se pokusíte posunout a za, jako literatur, literatura tomu říká, že to zaplavíte balastem. To znamená, že vlastně sice trénujete víc a vyšší intenzitou, ale ne to, co pro tu změnu nebo zvýšení výkonnosti potřebujete. Takže pak ve finále máte roční ukazatele i speciální ukazatele lepší, ale organismus vždycky reaguje především na Takovou, nějakou, já říkám, že by to mělo mít nějakou čistotu, buď dělám teda sílu opravdu nějakou maximální nebo e, trénuju nějaký úseky maximální rychlostí a nesmí to splývat s tou nějakou nízkou rychlostí nebo to všechno dělat v tom průměru. A ten balas v podstatě představuje teda ten průměr, protože když zvednete v objevy intenzitu, tak to nemůže jinak dopadnout. Takže když zvednete objem a necháte tam ten objem, ty intenzity, tak se to dá víceméně zrealizovat. Když to uděláte obráceně, už je to těžší, A když to uděláte obojí, tak víceméně ten efekt je hodně problematický. No a cesta z toho je taková, že ten další rok teda se rozhodnete, že musíte přidat ještě víc a to už je většinou potom, potom konec. Jo. Takže to je taková pojinta, nějaká z hlediska toho plánování. Navíc no pokud máte jednoho sportovce, tak je zase i ten intuitivní trenér, když má toho jednoho borce, tak víceméně si téměř všechno nebo úplně všechno pamatuje. Takže má ten plán nějaký v hlavě. A i přehled o tom, kolik a kde toho zrealizoval. Když máte skupinu nějakou pěti lidí nebo nedej bože deseti lidí, tak když máte něco naplánovaný, tak ten první nezrealizuje v lednu něco, druhý a třetí v únoru. A v podstatě z toho máte takový nějaký svůj přehled toho plánu, protože to zrealizujete všechno, ale ty konkrétní lidi toho mají tak o 30 mí. Takže tam, pokud ta evidence nějaká podrobná není, tak v podstatě zase jste v té pozici. I když to máte hezky naplánovaný a rozpracovaný, tak zase se nedoberete toho, v čem ten problém může být. Takže není to jenom o tom plánu, je to i o té evidenci. Ale neříkám, že ty intuitivní, intuitivní trenéři jako to nemůžou zvládnout nebo nezvládají. Ale je to v té situaci, kdy prostě mají nějakého toho jednoho borce, který ho znají, který ho upečovávají delší dobu, takže tam to může fungovat. Ale Pokud s někým začínáte, nebo se chystáte tady na ty aktivity, tak pro mě jsou lepší ty partneři, který přijdou s tím dlouhým plánem a jednou jedno, v jaký podobě na Freehove měl roli papíru a tam to maloval tuškou, Dneska je to krásně všechno v počítači, takže se dá kolem toho korespondovat a je to všechno rychlejší, ale jako vždycky ta debata je lepší tady o tom, protože Zase, abych tady pochválil kanoistiku, nevidím dvořáka, kde sedí. <laughs> tak, jo, takže když se, když se dohadujete už o něčem konkrétním, tak vždycky je to lepší, než chtěl bych jedvejšky. A proto říkám, že i s těma kolegama, má, je dobrý, prostě něco prohodit a, a oni vám řeknou, hele, já jsem tohle zkoušel, tohle moc nefungovalo, tohle se nepovedlo, zkus to takhle. A pak teda se můžete obrátit na někoho. Jo. Pokud jdete za někým na, já nevím, na lékařskou fakultu nebo na fakultu nebo kamkoliv jinám, tak pokud mu řeknete, že chce, chcete do vejšky a on se vás nezeptá, co tam chcete dělat a proč, tak prostě každá další debata je zbytečná, protože jako spíš vás přesvědčí o tom, jak je to složitý, že je to možná i zbyteční, protože to toho moc zase nepřinese a ty čísílka se moc nezlepšejí. Takže spíš jako vždycky by ta komunikace měla tady s těma lidma běžet o tom, jestli víte, co tam chcete udělat, jaký máte lidi, co o nich víte, protože samozřejmě je to odvislý vždycky od té konkrétní osoby, kterou tam sebou vezete, jak z hlediska toho pobytu, tak z hlediska toho tréninku. Takže, když nějakým způsobem půjdeme k závěru, aby jsme se dostali případně k nějaký, nějaký vtipný diskuzi. Takže ta odezva, to jsem říkal, že někdy prostě ty odborníci, který vyrazejí z někým, tak jako přesvědčejí se na základě těch hodnot z prvních třech dní, že jako je to dobrý a že určitě to bude potom v té nižší vejšce lepší. A navíc i když je to po tom návratu opravdu lepší, tak to ještě v žádném případě nezaručuje to zlepšení ty výkonnosti. Prostě ta výkonnost, to je, to je na konci a to je ta virtuozita toho trenéra, jak tohle co tam nějakým způsobem vykutal, jak to zužitkuje. To v tom už vám v podstatě nikdo neporadí. A nebo vám poradí, pokud se váma bude pohybovat, tak pak se můžete s tím týmem okolo toho dohadovat, jako co byste měli. Uvědomit si, že prostě v té vešce nemůžete trénovat to, co dole a dvakrát si to uvědomit, pokud teda ten váš borec si koupí v hospodě za 20 000 ten stán a rozhodne se, že bude spát ve stanu, aniž by vám to řekl. Byl u mě hokejista, který se koupil teda za 25 tisíc v hospodě a spal v něm v době, kdy hráli ligu, jo. takže opravdu to nejlepší, co může být. <laughs> Nejde to takhle kombinovat. A pro vás, to jsme v podstatě někde v tom konci, jo. základ toho plánování je, že si musíte říct, co chcete dělat, co z toho chcete vytěžit a jestli to má pro vás vůbec v té chvíli u toho borce cenu. Protože je to nějaký ten běh na další trať a jestli potřebujete udělat ten výsledek teď hned, za tři měsíce, tak tohle jako ta cesta k tomu, k tomu moc není, a je lepší mít nějaký plnohodnotný trénink bez těch problémů. To je že před tou hlavní soutěží prostě u těch sportů, kde to ladění má prostě nějaký intenzivní charakter, ne jako v plavání, kde se tři neděle nic nedělá, <laughs> tak je lepší. Le lepší. To, já využívám toho, že tady žádný plavání není v dukle, jo? Tak jako kromě, kromě Dana. Tak jako je lepší si dělat ten trénink tam, kde ty lidi znáte, kde víte, jak vám asi by měli reagovat. Takže to si myslím, že je lepší. Ty krátkodobý pobyty, když už na to dojde, včetně toho hypoxii nebo i toho stanu, jsou lepší prostě to dělat do té extrémní výšky. I když i v tom stanu prostě je problém, když jsme ten stan měli na mísečka ty holky spaly někde v těch no, třech tisících, zhruba o dva a půl, tak prostě už i to obracení v a všechno ty lidi budí. Jo. Takže zase je to otázka, jestli jo nebo ne. Samozřejmě je to dobrý, což u té katky taky běželo, že v tom spalá třeba pak už v těch dalších fázích týden předtím, než jsme do TVšky jeli. Takže to byla taková nějaká příprava na tu vejšku a realizovali jsme to v té chvíli, kdy vlastně měla nějaký odpočinkový týden, to znamená tři neděle makala, týden bylo málo, tak aby to neměla tak jednoduchý, jak spala ve stanu a pak se jela do vejšky a tam trénovala. Jo. Takže zase je to na zvážení, jakým způsobem si to do těch cyklů zasadíte, aby vám to přineslo ten efekt, který byste od toho očekávali. Krátkodobí pobyty samozřejmě z hlediska tréninku moc velký efekt nemají, ale je to nějaká změna prostředí, takže když jedete si do a s těma lidma zalížovat, tak pokud si nezlomějí novou, tak je to dobrý. Nebo pokud tam nejezdějí na kole jako synek a nejsou v nebezpečí života každý den. A teda. Takže je zase Tohle platí, pokud byste to chtěli mít jako supertrény, ale pokud to máte v nějaký té fázi doplňkový, tak jako to problém rozhodně není. No, takže když to vemem kol a kolem, tak ta hypoxie jako taková, to jste se tady si tady asi dneska hodně vzdělali, přináší nějaké specifické změny organismu. Čím je ta změna delší, tak samozřejmě je ta změna dlouhodobější, to znamená, když se do té výšky nastěhujete vždycky na celou zimu u lížařů, nebo, já nevím, severská kombinace, mám pocit, kanadění nebo američaní tam bydlejí, nebo abych nekecel zase něco, Si mě někdo podpoří. <laughs> jo, podpoří, to jsem rád. Takže pak ten efekt má samozřejmě cenu, pokud ty změny, ty nadmorské výšky jsou menší, tak všechny ty odezvy aklimatizační i ty reaklimatizační jsou menší, což v podstatě jsem tady odpovídal Ušanovi, ale prostě platí to, že ta vejška vám tu výkonnost neposune ani v kouli, ani v kanoistice, ani, ani v té cyklistice, protože je to na té alchymii trenéra, co tady z toho udělá. Takže ta vejška, když já rád používám takový ty <laughs> příklady. Ta vejška je nějaká betonová deska a vy na tom stavíte barák a, a ve finále ten komín, který představuje pak ten výsledek na té vrcholné soutěži. Takže každopádně ta vejška vám pomůže z hlediska rozvoje kapacity, z hlediska zvýšení e, trénovanosti v té oblasti nespecifický, pokud to máte v té oblasti už ty specifické přípravy, tak i tady v té, ale pořád je to teda nějaký ten základ, případně to přízemí, a na to potom musí navazovat ta kvalitní příprava. To lyžování samozřejmě je taková nějaká výjimka, takže tam ty, co jezdí z kopce, tak z té vejšky, která je pro, jí, pro jiný extrémní, tak jezdí dolů ty běžci, víceméně i když dneska taky jezdí v tunelu a zanedlouho budeme lyžovat v tunelu tady v Praze, doufejme, tak pak se to, pak se to zjednoduší a budou moct chodit cyklisti lyžovat do tunelu tady v Praze. Takže tam potom to samozřejmě nějaký ten efekt má. Podstatný je teda to, že vytrvalostní výkony v té vejšce vždycky budou nižší, takže Ty lidi, kteří závodějí potom finálně ve výšce, tak v té výšce musí trénovat prostě a trénou víceméně tu specifickou výkonnost, kterou budou produkovat potom tam, to znamená, když by se závodilo někde ve třech tisících metrech, tak všichni pojedou o něco pomalej, protože budou tou výškou limitovaní. takže není, není zrovna to pravý ořechový trénovat jako někde dole, Měl jsem štěstí teď na, na tom letním mistrovství biathlonu, že jsme se Ondra domluvil. teda, takže jsem se mi dostal do ruku 5 Japonek a pět Japonců, který trénují v nulové vejšce. A ta fyziologie a ty parametry byly adekvátní tomu, jo? pro ně nový město bylo hodně vysoko. Takže tohle, tohle jsou nějakým způsobem ty věci, které musíte brát vždycky v úvahu. A podstatně i to, že se měnějí teda ty energetické zdroje, což je logicky, jak jsem říkal, se to pásmo tréninkové nějakým způsobem posunuje a to představuje teda jiný krytí energie. Takže zase z hlediska toho tréninku, vy tam vlastně trénujete jakoby něco jiného. To znamená, když děláte tady na ulici nějakou speciální vytrvalost, na kterou rozvíjíte i ty energetické systémy v té podobě, v jaké je budete potřebovat, v té finální soutěži, tak v té vešce adekvátně tomu posunu z hlediska té vejšky vlastně ty energetické zdroje používáte jiný, takže rozvíjíte z nějaký části něco jiného, než byste potřebovali, takže to je z hlediska té finální přípravy právě trochu problém, protože pak finálně trénujete nebo 5%, nebo 10%, nebo 20%, něco jiného, než co bude potřeba, nebo než co budete chtít, aby ty závodníci produkovali na tý, no, to mistrovství světa, nebo někde jinde. Tak já myslím, že jsme na konci. Takže... Já děkuji panu Bolkovi. Až to byly je hodiny takhle jednoho bloku jako vysokohorské přípravy, tak já doufám, že se vám to nějak tak spojí dohromady a, a rozleží se vám to, dostanete ty dokumenty k tomu, informace nebo prezentace a i to, co jsem dostal dneska od vás. K tomu je video, jenom prosím, ty věci nešiřte tak, aby byly venku někde vyselé, jako jste to slyšeli, máme to mezi sebou a k tomu to má sloužit, takže až se, asi si asi uděláte čas, tak se na to můžete podívat nebo se na něco zeptat. To asi není problém vůbec, já teďko, nech si máte nějaké otázky do diskuze, tak jsem s nimi. No a než se všichni přihlásí, tak e, přes daná, nebo všichni máte telefon na mě, tak pokud byste někdy cítili nějakou potřebu, tak se můžete samozřejmě přihlásit, zastavit a i, i ty moje úvahy, prosím vás, vždycky berte, jako jsou to moje úvahy, jo, že to není, není dogma, jo, takže přistupovat ke všem informacím opatrně, včetně těch, které tady byly prezentované. protože nic z toho není stoprocentního, ale je to v podstatě e, nějaká historie lidí, kteří z té vešky něco udělali a který jsme měli možnost monitorovat, jo. Takže tady z toho pohledu i ty konkrétní výsledky potom, které tady se dneska už nedají nedaj prezentovat, nebo to, tak e, když to je mezi čtvrtma očima, tak jako Se na ně samozřejmě nějakým způsobem podívat lze, včetně nějakých těch věcí z toho biatlonu, ale je to opravdu o tom, že ty lidi zase nemají, nemají rádi, když pak někam přijdou a on tam říkal tamhle to. Takže to je jenom na zakončení. Něco otázky? Jsou já, bych, já bych trochu teda zdržoval, až teda v Jukle Plavci nejsou, tak modelová situace. Mám e, juniorský društvo Plavců. Který v září začíná objemová příprava, je možný v srpnu, se k tomu přípravou se na tohle připravit. A teď myslím, že by tam plavili, ale že, tam, že s většinou, přes to běháme hodně, to, že bych opravdu 14 dní odjel tam s ním a připravili se tady na to na tohle Já si myslím, že určitě tohle. tak ty plavci většinou, jednak která tam jezdí dělat objem, ale ty, který tam jezdí opakovaně, jak tam dělají všechno. A pokud plavou, tak prostě to zaměřilo nějakým způsobem i na… A tam byl, na, byl, byl, no, tak ale fakt... připravil se na to období, kdy budou plavat. Na to zářivě období, je to, jestli Já si myslím, že to je ten případ bodu jedna, kde jako se ani nedá nic kazit.